Lapitez Alpetriak hospitalean da Oyer Gomez Mielgo Euskal Preso politikoa. Ogei tamair urte ditu eta Ewing sarkoma diagnostikatu diote metastasiekin buruan eta pelbisean. Bigarren minbizia du duela lau urte jadanik otkin eritasunaren zatartatua izan baitzen, bere egoera salatzeko egin du bagoaz kolektiboak. Urtsi errazkin etxerateko bozera maileak ematen dizkigu seetasunak. Baina, gure bueno, gu etxerat bezalere bagoazen e, parte gera, eta bueno, nola ez, horren e, lako baten aurrean inungo dudarik gabe etxerate ere hemen egon berzuela, e, salak eta bere mai gainean jartzeko eta beste behin ere e, perso bai ekin gertatzen ari dena onartzezina dela esateko eta beengoz e, alarma gorriak iztu beharrean aurkitzen gara eta bai gizarteari eragile politiko, sozial eta sindikal guztieri ere kasu hauetan zerbait egin beharra dago, baina ja egin beharra dago biharra gian berandu izango da, ikusten ari garen bezala e, kasuak geroz eta gehiago ateratzen ari dira, geroz eta larriagoak, eta honek erantzun bat beharra doka inungo dudarik angabe, bihar bertan, ezin dugu asko ere gehiago itxoen, orain entzun dugu bezala, oier gomezen kasua oso-oso larria da, e, bere bizi eikaragarrizkoa ritzkoan aurkitzen da, eta hala ere, beraien senideak ere, beraiekin egonez alizatea, horrelako momentuetan oso-oso e, gogorra -oso hiluitzea zaigu, eta oso bortitza hiluitzea zaigu, eta guztiz salagarria den zerbait dela, harri eta garri dutzen naiko genuke. Gaur egun zenbat preso dira larriki direnak? Momentu honetan zerrenda publikoan esango genuke, e, beraien baimena eman dutena zerrenda publikoan egoteko amairu preso daude, momentu honetan daudenak, baina gero beste bederatzi ere badaude, e, goera antzekoetan daudenak, baina, bueno, publiko nahez dutenak egitea. Ose, orotara, ogeita bi bat preso politiko dauzkagu momentu honetan, gaixotasun larri eta senda ezinek eta gaixotasun degeneratibuekin horkitzen direnak, benetan bai Espainiar eta Frantziar legeak aplikatu gero kalean egonbarko luketena. Eta hori oso argi argiutzen nahi dugu, legeak ez du beste kontrakaportazioerikan eskatzen. Legeak argi eta garbi esaten du horrelako gaixotasunen aurrean kalean egonbarko luketela. Eta hori, estaduen zeregina da, bete daitezen. Eta argi ikusten da, mendeku gutxean ari direla bi estaduak horrelako egorak luzatzen. Eta gainera, e, ni bimenegoi egotan oipatu da, et e, 2000 baina lehenago, etak armak ustezituela, esan aurretikan, horrelako kasuen aurrean estaduek askatasunak emata zituztela. Eta ezin da lertu ere nola behin, etak horrelako pauso bat eman ondoren, horrelako ateak itxi egiten dituzten bi estatuek. Eta egoera gogortzen ari diren oarki eta garbi ikusten da, mendukutxean ari direla, eta gainera, apunto ba, bila joaten ari direla. ez Eta presoa beraiek sufritzen ari dira, momentu honetan oso-osolarria da, baina baita ere aipatu nahiko nuke, beraien senideak ere horrelako egoeretan aurkitzea, eta pasatzen ari diren guztia ere onartezina dela, eta berriro diot bai gizarteak eragile politiko-sindikal-sozial guztiek, E, zerbait egiteko momentua da eta honekin behin goz bukatu beharra doka. Huezin eburrala gehiago aguantatu. Martxoaren hogeita bostean, txistoraran buru, jon eta unaiparot eta jakes esnalen baldintzapeko askatasunaren alde egin behartzen manifestaldiari, Oier Gomez eta Eri Larrien kasuak ere gehituko zaizkie. Eta manifestaldia, bai honan egin endute eta ez senperen, astapenean pentsatu bezala.